Уперше, за тисячоліття глибока каналізація під містом, схожа на велику печеру, відлунювала людськими та майже людськими голосами. «Гейго! Гей го. ук ук Телепні!» «Я не можу собі зарадити. Це моя майже гномська кров. Ми любимо співати під землею. Для нас це природно». «Гаразд, але чому він співає? Він же мавпа. Він людина. Ну, частково». Вони принесли смолоскипи. Серед колон, тікаючи в тунелі, стрибали тіні. Незважаючи на можливі небезпеки, Морква не тямав себе від радості. Дива вижа. згадується у старій книзі, яку я читав. Але всі думали, що це якась загублена вулиця. Прекрасна робота. Вам пощастило, що річка була у малій воді. Схоже, зазвичай у тут наповнене водою. Я так і сказав, втрутився дуболом. Повно води. Він обережно поглянув на танцюючі тіні, дивні та тривожні форми на дальній стіні. Хамерні двоногі тварини, примарні підземні істоти. Морква зітхнув. Щебню. Годі тут влаштову театр тіней. Ух, Що він каже? Він сказав Покажи кривого кролика, це моя улюблена фігура. переклав морква. У темряві шаруділи щури. Доболому зернувся. Він продовжував уявляти фігури, які цілилися в нього через якісь трубки. Було кілька тривожних моментів, коли він втрачав з поля зору сліди на мокрому камені але знову знаходив їх біля стіни обвішаною цвіллю. І ось вони знайшли саме ту трубу. Минулого разу він зробив на камені помітку і тепер знайшов її. «Ми близько», – сказав він, передаючи факел моркві. Морква зник. Вони почули його кроки у багні. Згодом здивований свист, а потім на деякий час запанувала тиша. Морква з'явився знову. «Трясся», – сказав він. «Ви двоє знаєте, хто це?» «Схоже, це все схоже на неприємності», – перебив морква. «Тепер ви бачите, чому ми не принесли його з собою», – сказав Дуболом. «Зараз носитися вулицями з трупом людини – не найкраща ідея. Я гадаю. Особливо з тим». «Я думаю, так само», – підтримав Щебінь. «Цілком правильно», – сказав Морква. «Гарна робота, хлопці. Я думаю, що нам краще поки що залишити його тут, а пізніше повернутися з мішком і більше нікому не казати». «За винятком сержанта і всіх інших», – сказав Дуболом. «Ні, навіть їм не кажіть. Вони почнуть нервуватися». Як скажете капрала Морква?» Хлопці, маємо справу зі справжнім маніаком». Підземне світло осяяло доболома. Ага, сказав він. Ви підозрюєте капрала нопса, сер? Тут гірше. Добре, треба повертатися. Він озирнувся і подивився на залу, оточену колонами. Доболоме, ти знаєш, де ми зараз перебуваємо? Здається, під палацом, сер. Я і думав. Звичайно, тунелі проходять скрізь. Потяг занепокоєних думок моркви потрапив в аварію на якісь далекі колії. У каналізації навіть в таку посуху була вода, у труби впадали джерела, або ж вода просто протікала крізь стелю каналізації. Скрізь було чутно крапання та плескіт води, і прохолодне напрочуд прохолодне повітря. Тут було б майже приємно, якби не жалюгідний, скорцюрблений труб того, кого весь світ міг би назвати клоуном гулякою. Ваймс витерся. Вілікінс розклав халат із парчею на рукавах. Ваймс надягнув його і покрукував до своєї вбиральні. Це теж було для нього дивиною. У багатіїв навіть були кімнати для того, щоб одягатися, і одяг, який потрібно було одягати для того, щоб дійти до кімнати, де будеш одягатися. У вбиральні його чекав свіжий одяг. Сьогодні камзол був з ухвалих червоно-жовтих кольорів. А зараз ти міг би прямувати патоково-добувним трактом. І капелюх. У ньому було перо. Ваймс одягнув камзол і навіть нап'яв капелюха І здавався цілком нормальним і спокійним, якщо не брати до уваги того, що він намагався не дивитися на своє відображення у дзеркалі. За великим столом у кімнаті сторожі у глибокому мороці сиділи вартові. Сторожу було розпущено. Їх ще ж одного разу не розпускали. «Ну що, хлопці, може в карти?» – весело спитав Нобіл. Він дістав засалену колоду з огідного сховища десь у брудній уніформі. «Вони ще вчора програли тобі свою заробітну плату», – обурено пробобанів сержант Колон. «Тепер є шанс відігратися». «Так, але Нобі, у тебе в руці було п'ять королів». Нобі перетасував карти. «Кумедно, кумедно», – байдуже говорив він. «Куди не подивишся крізь королі?» «Безумовно, особливо якщо зазирнути тобі в рукав». «Ні, я маю на увазі ванку як королівський тракт». «Є королі на картах. Ми отримаємо королівський шилінг, коли стаємо вартовими», – сказав Нобі. «Королі є скрізь, окрім золотого трону в палаці. Я ось що скажу. Якби у нас був король, то всього-сього не сталося б». Морква пильно дивився стелю, його брови майже зустрілися. Щебень рахував на пальцях. «Отак», – сказав сержант Колон. «І пиво було б по долару за відро, і дерева знову б зацвіли. Отак». Кожного разу, коли хтось у цьому місті... «Вдариться мізинцем ноги об шафу, виявляється, що цього не сталося, б, якби був король. Чув би тебе, Ваймс?» Люди, принаймні, слухали б короля», – сказав Нобі. «Ваймс сказав би, що це дурня», – сказав колон. Те саме він казав про магію. Такі матерії його дратують. «А звідки беруться королі?» – спитав Щебень. «Здається, хтось повинен розпиляти камінь», – почав колон. «Га, знову антикримніїнізм». «Ні, хтось повинен витягнути меч із каменя» виправив коло на Нобі. «А звідки він дізнається, в якому камені меч?» Колон вимагав пояснень. «Ну, з якого каменя стерщить меч, в тому він і є». «Та це ж хто завгодно в місті може його схопити. У цьому місті». «Витягнути його може лише законний король», пояснив Нобі. Отак, сказав колон. «Розумію так. Отже ти кажеш, що спочатку законного короля повинні призначити, а потім він витягує меч? Щось не дуже чесно». Можливо, йому дадуть несправжній порожнистий камінь, середині якого сидітиме гном із парою пласкогубців і триматиме лезо меча, поки йому не скажуть, що прийшов законний кандидат. Муха відскочила від віконного скла, потім прозих загувала кімнатою і влаштувалася на колоду, де недбало кинута сокира дуболома, миттю розрізала її навпіл. «Фреде, в тебе немає душі», – сказав Нобі. «Я б не заперечував, якщо б мене зробили лицарем у блискучих обладунках. Ось що робить король» якщо він корисний. Він робить тебе лицарем. Варто ви нічної сторожі у гайдотних обладунках? Оце і вся твоя професія, сказав колон, гордо озираючись, щоб подивитися, чи хтось оцінив, яке дивне слово він сказав. Я повинен поважати якогось хлопця лише тому, що він витяг меч з каменя. Це не робить тебе королем. Майте на увазі, сказав він. Той, хто забив меч у камінь, о той хлопець, він король. Та такий хлопець був справжнім тузом, сказав Нобі. Англа позіхнула. Зелень, зелень, зелень, зелень. Що це за чортівня? розлючено спитав колон. Сілець моркви посунувся вперед разом з ним. Він запхав руку в кишеню, витяг оксамитовий мішечок та перевернув його над столом. Із мішечка вислизнув золотий диск близько трьох дюймів діаметром. Коли він натиснув на кнопку збоку, диск відкрився, наче черепашка моруска. Вартові вперилися в нього поглядом. Це годинник? спитала Англа. Киженьковий, відказав морква. Який великий? Це через годинниковий механізм. Вони мали розмістити тут усі маленькі шестерні. У маленьких годинниках є лише маленькі бісяки часу, а вони, як відомо, швидко вивітрюються, та й час показують не дуже добре. Зелень, зелень, зелень, зелень, зеленень, дзень дзень Ого, він ще й пісеньки грає. Знову здивувалася Ангва. Що години, сказав Морква. Це частина годинникового механізму. Дзень-дзень-дзень. А потім він проб'є годину, продовжив Морква. Значить, він повільний, скептично сказав сержант Колон. Всі інші вже пробили час, а це ще грає музику. О, такі годинники виготовляє мій двоюрідний брат Йорген, сказав Дуболом. Вони показують частіше, ніж годинники на бісиках, видяні годинники чи свічки, чи ті великі штуки з маятниками. Він працює на пружинах і шестернях, сказав Морква. Тут важливий елемент, додав Дуболом, одягаючи окуляри, які він щойно дістав звідкиля з-під бороди. І уважно оглядаючи годинник. Це невелика штучка, яка гойдається і заважає шестерням рухатися занадто швидко. А звідки ті штучці знати, що вони почали рухатися занадто швидко? цікавилася Англа. Ну, вона просто така, намагався пояснити дуболом. Я сам не дуже розуміюся на цьому. О, та тут і напис є. Він прочитав голос на варті вашого часу від старих друзів з варти. Це така гра слів, сказав Морква. Настала довга ніякова тиша. «Хм, «Я здав по кілька доларів за кожного з новобранців». Додав він шаріючись. «Я маю на увазі повернути, коли забажаєте. Якщо забажаєте. Я маю на увазі, ви обов'язково з ними потоваришували, якби ближче познайомилися». Решта вартових обмінялися поглядами. «Він міг би вести за собою армію», – подумала Ангва. «Точно міг би. Дехто надихав цілі країни на великі вчинки силою своєї постаті. І морква міг би. Не тому, що він мріяв керувати полчищами, панувати світом чи керувати імперією, яку згадуватимуть ще тисячу років, а просто тому, що він вважав, що всі середини дуже чесні й шляхетні, і кожен міг би стати порядною людиною, якби тільки доклав зусиль. Він так вірить, що палає, наче полум'я полум'я більше, ніж він сам. У нього є мрія, і всі ми частина його мрій, засіб, і його мрія формує світ навколо нього. Дивно, але ніхто не хоче його розчаровувати. Хоча якщо подумати, це було б те саме, що вдарити найбільше цусення у Всесвіті. Це якась магія. – Позолоте стирається, – сказав Дуболом і одразу швидко додав. – Але це гарний годинник. – Я хочу вручити його сьогодні ввечері, – сказав Морква. – Ми всі підемо випити. – Не найкраща ідея, – сказала Ангва. – Краще завтра, – сказав Кулон. – На весіллі ми будемо почесною вартою. Об'єднаємо мечі у вигляді арки. «У нас на всіх лише один меч», – похмуро згадав Морква. «Вони опустили очі». «Це нечесно, сказала Ангва. «Мені байдуже, хто вкрав те, що вкрали у найманців, але він не міг не спробувати з'ясувати, хто вбив по Клевця, а летицю цю невдалість чомусь узагалі всім начхати». «Я б хотів з'ясувати, хто в мене стріляв», – сказав Щебінь. «Чорти! Яким зухвальцем потрібно бути, щоб вкрасти щось у найманців?» – сказав Морква. «Ось що сказав капітан Ваймс. Він сказав, що потрібно бути дурним, щоб спробувати пробратися до найманців. Вони знову опустили очі. «Наприклад, клоуном або блазним?» – замислився Щебінь. «Щебню!» – він мав на увазі не дурня з віночками, Спокійним тоном пояснив Морква. «Він мав на увазі, що потрібно бути просто ідіотом!» Він зупинився і подивився на стелю. «О, боги!» – сказав він. «Отак просто!» «Отак як?» – спитала Ангва. «Хтось постукав у двері. Це був невічливий стукіт. Якщо такому не відчинити, то він просто увійде разом із дверима. У кімнату впав вартовий. У нього не вистачало половини броні і був синець під оком, але в ньому досі можна було впізнати черепа червонодерева вартового денної сторожі. Колон допоміг йому звестися на ноги. Черепи, що бійка? Череп подивився на щебні і пхикнув. Гади напали на штаб сторожі. Хто? Вони? Моркпа поблескав його по плечу. Спокійно, зараз він не троль, почав він. А молодший констабль Щебень – не салютувати. Тролі напали на денну сторожу? Вони Після. ламають бруківку. Їм не можна довіряти, – зауважив Щебень. Кому? – здивувався Череп. Тролям. Неприємні типи, як на мене, – сказав Щебень з усією переконаністю троля зі значком. За ними потрібно пильно стежити. А що з вивертом? – поцікавився Морква. Не знаю. Ви повинні щось зробити. Нас розпущено, – сказав колон. Такий наказ. «Та що б тебе?» «Що ж», – радісно сказав Морква. Він витягнув з кишені шматочок олівця і зробив маленьку галочку у своєму чорному блокноті. «У тебе досі є той будиночок на простецькій вулиці, так, сержанте дереве. «Що? Що? Так, що з того?» А орендна плата досі не більше, ніж фартинг на місяць. Червонодерев дивився на нього одним справним оком. «Ти в нас не як усі, чи що?» Морква подарував йому велику усмішку. «Можливо. Що ж. То більше фартинга чи ні? Що скажеш?» «Там гноми бігають, чекають бійки, а ти розпитуєш мене про нерухомість?» «Фартинг? Не будь дурним. Там не менше п'яти доларів на місяць». «Ага», – сказав Мурква, знову тиснувши олівцем у сторінку блокнота. Це, звичайно, інфляція. А і, здається, у тебе є місце для приготування їжі і принаймні два і третина гектарів землі і більше половини корови». «Ну, добре, так і є», – нервувався Червона Дерев. «Це якийсь жарт чи що?» «Здається, вимоги щодо власності ти ледь, -ледь але пройшов», – сказав Морква. «Відповідно до законодавства, для громадян з хорошою репутацією можуть бути застосовані поблажки. Нарешті, як гадаєш, чи не відбулося у місті злісних порушень закону та порядку? Перекинули та цю нудля від душі відриваю, а його самого змусили з'їсти дві ковбаски його ж власного виробництва». «Ото справи». Сказав колон. Без гірчиці. Я думаю, відповідь можна зрозуміти як так, підсумував Морква. Він знову поставив галочку на сторінці і впевнено згорнув блокнот. Добре, пора, сказав він. Нам казали, почав колон. Відповідно до законів і постанов міста Анкморпорка, процитував Морква. Кожен житель міста у разі виявлення злісного порушення закону та порядку повинен на вимогу службовця міста, громадянина з хорошою репутацією далі про власність і подібне. «Вступити до народної міліції для оборони міста». «Що це означає?» – сказала Англа. «Міліція!» – задумливо повторив сержант Колон. «Чекайте, не можеш цього зробити!» – закричав дерев. «Це не сінітниця. «Це закон. Чинний!» – спокійно відповів Морква. «У нас ніколи не було міліції. Вона нам ніколи не була потрібна. До тепер!» «А тепер подивися на мене!» – сказав дерев. «Ви повернетеся зі мною до палацу. Ви вартові!» «І ми будемо «Захищати місто», – сказав Морква. Люди метушилися коли штабу сторожі. Морква зупинив парочку, просто виставивши руку. «Пан Попкорніс, чи не так?» – сказав він. «Як іде торгівля у бакаліній крамниці?» «Вітаю, пані Попкорніс». «А ви не чули?» – сказав огрядний чоловік. «Тролі підпалили палац». Він простежив за поглядом Моркви вгору по широкому шляху, туди, де стояв палац темний у ранньому вечірньому світлі. Жодного язика полум'я з вікон. Пожежі не було. Та невже? іронічно перепитав морква. А гноми б'ють вікна і все навкруги, додав бакалійник. Ми всі в небезпеці. Їм не можна довіряти, сказав дуболом. Бакалійник дивився на нього. Ти гном. Дивовижно, як люди це розуміють? здивувався дуболом. «Ми йде багать. Я не хочу, щоб всі маленькі диявуля зґвалтували пані попкорніс. Ви ж знаєте, що вони кажуть про гномів. Вартові мовчки спостерігали, як пара знову злилася з натовпом. Особисто я ні, сказав дуболом, наче сам до себе. Що вони там кажуть про гномів? морква вполював чолов'ягу стацею. Сер, ви не могли б розповісти, що тут відбувається, озвучив він своє вічливе прохання. І розповісти, що там кажуть про гномів, додав голос позаду нього. Це не сер, це нудель, сказав колон. Подивися лише, нікого він кольору. А він повинен бути таким блискучим. Поцікавився щебень. Це добре, добре, сказав Нудель. А, стільки людей, яким можна продати мій товар. «Ну, що відбувається, наполягав колон. Кажуть, почав зеленопокій Нудель. Хто каже? уточнив морква. Вони кажуть, сказав «Ну, Сам знаєш, вони усі. Вони кажуть, що тролі вбили когось в ляличках, а гноми розбили цілодобову крамничку гончарних виробів троля крейдяна, потім розбили латуний міст і. морква глянув на дорогу. «Ви щойно пройшли через латунний міст», – сказав він. «Ну то й що, так кажуть», – не зупинявся Нудель. «А, розумію». Морква розправив плечі. «А чи часом вони не казали ще чогось про гномів? Ну, може, щось таке цікаве?» – не вгамовувався Дуболом. «Здається, нам доведеться піти і поговорити з Денною Сторожою про арешт вуглеморда», – сказав Морква. «У нас немає зброї», – заперечив Колон. «Я впевнений, що вуглеморд ніяким чином не причетний до вбивства Клевця», – сказав Морква. «Наша зброя – правда. Що нам може пошкодити, якщо ми озброєні правдою?» «Ну, арбалет може. Стріла може увійти прямо в око, а вийти на потилиці», – сказав сержант Кулун. «Гаразд, сержанте», – сказав Морква. «То де нам взяти ще зброї?» У заході сонця вимальовувалася будівля арсеналу. Досить дивним був той факт, що в місті, яке покладалося на обман хабарництва та асиміляцію як засоби боротьби за свої інтереси, є арсенал. Але, як сказав сержант Колон, після того як виманиш у ворога зброю, її ж потрібно десь зберігати. Морква стукав у двері. Через деякий час до дверей підійшли, і невеличке віконце відчинилося. Голос за дверима підозріло запитав Вам кого? Капрал морква, міська міліція. Не чув протеку, тіши звідси. Віконце зачинилося. Нобі захихотів. Морква знову постукав. Чого вам? Я капрал морква. Віконце спробувало зачинитися, однак. Подавилося морквеним кийком. Я тут, щоб взяти зброю для своїх людей. Справді? Де постанова? Що? Але я... Віконце виплюнуло кийок і зачинилося. Перепрошую, сказав капрал Нобс, просуваючись до дверей. Краще я. Я тут бував у справах. Він постукав у двері металевим носаком своїх чобіт, відомих як засіб перемоги над тими, хто опинився на підлозі і не міг дати відсіч. Бах! Чи ши ск... Ревізія! Сказав Нобі, настала хвилина мовчання. Що, інвентаризація. А де поста? Ось так. То він питає, де постанова. Нобі скоса глянув на вартових. То ось воно як. Триматимеш мене тут, поки дружки збігають, викуплять усе, що ще не встигли розбазарити, так виходить? Я ніколи. А потім покаже старий фокус із тисячою мечів. Правильно кажу. П'ятдесят ящиків укладення у нижніх сорока каміння. Та я. Як тебе звати? Ім'я? Та я. Ану, швидко відчиняй. Віконечко зачинилося. Почувся звук масивних болтів, які відкручувала людина, яка зовсім не була переконана в тому, що це гарна ідея, і збиралася поставити гостям кілька додаткових запитань. «Фреда, дістань папір, худко!» «Так, але...» – спробував заперечити сержант Колон. «Шматок паперу, негайно!» Колон заріз у кишеню і їй подав Нобі рахунок із бакаліної крамнички якраз зами до того, як двері відчинилися.